U još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo pozdravljam sve slušatelje internetskog radio Srema i želim ugodno poslipodne. Emisija je posvećena mjestima i obiteljima Vukovarsko-Sremske županije koji svojim životom i radom dokazuju da se na ovim prostorima može živjeti i uspjevati. Nije lako živjeti na Hrvatskom istoku i jako je lako otići u strane svijet i ostaviti sve prijatelje, rodbinu i rodno mjesto. Ali ne želimo svi otići. Neki od nas ostaju ovdje i dokazuju da se i tu može živjeti od svoga rada, kao što su generacije prije nas tu radile i živjele. Danas ćemo vam predstaviti selo Novi Jankovci u općini Stari Jankovci. Općina Stari Jankovci ima pet naselja. Stari Jankovci, Novi Jankovci, Slakovci, Orolik i Srijemske laze. U općini živi oko pet tisuća stanovnika, dok samo naselje Novi Jankovci broje oko tisuću. Većinsko stanovništvo je Hrvatsko, a od ostalih nacija u općini žive Srbi, Mađari, Rusiji i nije ostali. U općini Stari Jankovci dijeluje Poljoprivredna zadruga Jankovci, jedna od najuspješnijih poljoprivrednih zadruga u Hrvatskoj. O samom životu u Novim Jankovcima, te što rade i kako vide budućnost sela i što bi savjetovali svojoj djeci ispričali su nam članovi obitelji Barišić, obitelj koja se sastoji od tri generacije u jednoj kući. Otac Marinko sa suprugom Juliškom, sinovima Kornelijem i Robertom. Robertovom suprugom Anom i djecom Teom i Marinom. Zajedno žive, rade, imaju prijavljena dva poduzetništva, poljodjelsko poduzeće Bromos, DOO i poljodjelski obrt Bariša. Nalazimo se u Novim Jankovcima kod obitelji Barešić. Razgovaramo sa suprugom Anom i sa suprugom Robertom. Dobar dan. Dobar dan. Dobar. Gospodža Ana, čula sam da se bavite sa poljoprivredom u Novim Jankovcima i ispričajte nam o čemu se radi kod nas. Pa evo, isključilo se bavimo ratarskom proizvodnjom. Znači, to su... Repa, soja, kukuru, suncokret, životinje nemamo. Tako da većina je poslana suprugu, ja više odradim ovako ovaj papirnati dio. Znači, vi ste administrator. Administrator, da. Može li se od poljoprivrede danas živjeti? Pa, može se živjeti, ali teško. Znači, ne cijeni se dovoljno taj trud i posao i... Danas općenito potreba za hranom je obejstjenjena i sve više nekako drugo je traženije nego... Neko A, Koje kulture točno uzgajate i čime se još bavite osim poljoprivredom? Znači imate? soja, suncokret, kukuruz, šećerna repa, uljana repica ječam, pivski ječam uh, i to nam je uglavnom... Sve. Koje su to površine? Uh, to se radi oko 200 hektara. Uh, Kakava je po vama budućnost poljoprivrede onda u ovom kraju ako kažete da je sve obestjenjeno? Pa ako ostane ovako, ne znam baš da ima budućnosti. A budućnost novih Jankovaca? Hmm. Pa... Jako puno je mladih se ocelilo, ocelili su na grad, ocelili su van za ovaj posao što su gradi ovdje u Njemačkoj, koji bi za jedan mjesec zaradio ovdje što godinu dana radi, tako da ljudi to svačaju, prepoznaju i masovno odlaze odat. Ovdje se sjećam prije rata nekada, 80. godina, znači tu u krugu, recimo dvjestatinjak metara, bilo je nas oko 25 od 26. djece, sad ih nema šest, sedam Ma, nema ni toliko a pa to je svuda ista situacija u, u našoj Županiji pa jeste li i vi onda razmišljali da odete vani jesmo, puno puta smo razmišljali ali evo nekako smo u ovih deset godina stvorili nešto ovdje i žao nam je to napustiti ali puno puta smo razmišljali a jel netko iz vaše obitelji otišao? otišao je moj brat iz da, novih isto. A, nije iz novih Jankovaca, ali evo, otišao je i samo pozitivne. Nešto smatra da je mu je to najbolje što napravi u životu. Eto. Pa dobro, to je njegov izbor. Da. A vi ovaj kako recimo napredujete u svom poslu, radi, jel se educirate, jel recimo koristite neke savjete iz županije ili od stručnih službi. Tako je, redovito. Pa budu, budu, organiziraju se u općini. Općina je dosta susretljiva što se toga tiče i e, ti evropski fondovi jako puno može se naučit ko želi. Šta ste vi po struci, gospodine Varišić? Onda vam je to istruka, znači i pretvorili ste to u... Po suprugu isto zašla pokutetu vi ste fakultet? Da, ja sam završila poljoprijedni fakultet baš zbog toga da danas, sutra mogu pridonjeti zajednici. <laughs> baš lijepo. Um, kakvim ocjenjujete društveni život u Novim Jankovcima? Pa, društveni život je dosta dobar. Ima, nije to veliko selo, ali dobra je zajednica, lijepo se slažemo, tako da... Kojih tu imate organizacija ili grupa? Ili... Pa ima nogometni klub, ima vatrogasno društvo, e, kud... Udruga žena. U druga žena Da, jako je živahno, s obzirom na... na malo so. malo selo, da. Jeste li vi uključeni u neke aktivnosti izvan vašoj prijrede? <laughs> Jesmo. Uključeni smo u dobrovoljno vatrogasno društvo, a ja sam u udrugu žena. I u kudu. I u Kudu još. da <laughs> Šta u Kudu radite? Pa evo, sad trenutno se pripremamo za vinkovačke jeseni. Znači nas uvjate. Tako uprate... da, pa da. A vi, gospodine, šta vi radite? U Kudu? <laughs> ona je kudu. ja a ona, nisam. A vi u DVD-u? U u, DVD u da. Uglavnom, oko Poljopred ima jako puno posla, tako da koliko uspijem uhvatiti vremena, uhvatim za neke druge aktivnosti, ali Aha. toga nema puno. Što vam najviše nedostaje u vašem mjestu, recimo? E, šta biste voljeli da nadređeni vam opet ili osiguraju? Šta bi Pa ne znam, je... dosta je, nama je blizu grad. Tako da sve ovo nekako što nam fali, možda u selu, grad je blizu, pristupačno je, tako da... Jer imate školu u Novim Jankovcima. Imamo školu u Novim Jankovcima. Vrtić. Područnu školu vrtić imamo u Starim Jankovcima. Mislim zaista općina je, mladi ljudi su na vodstvu tako da razumiju i potrebe mladih i djece i tako da nemam prigovora tu. Kako se kriza tu očitovala u vašem <mim> kraju da se sjećate? pa kriza se osjetili smo dobro, to su bilo neke dvije godine izgubili smo značajna sredstva e, sad to je u biti na nivou države sad da ne znam kako bi rekao maltene sve problem ali, te dvije godine su se nije što dvije godine, u biti ta kriza je kod nas još počela ranije i ona se još uvijeko čitao, znači mi smo u, u, kri, u, u krizi već dugi niz godina bio sam recimo u Njemačkoj i znam kako tamo gospodarstvo, poljoprivredno gospodarstvo funkcionira i znam kako vamo, to je razlika najbolja zemlja. K jedan način klasični njemački poljoprivrednik, kako kod nas kažu seljak, u biti je poljoprivrednik, ne seljak. Znači tamo gospodarstvo ogromne investicije može napraviti u roku nekih 4-5 godina mi to ne možemo u 20 godina. U tom je problem najvećih općenito u čitavoj poljoprivredi a pa to se znači na kraju ovoj državi na samom selu. Šta bi vam pomoglo da i vi budete kao u Njemačkoj? Ne moramo mi biti kao u Njemačkoj, ali kad bi imali barem 50% mogućnosti kak' jedan njemački poljoprivrednik ima, pa mi bi tad malo to ne bili malo švicarska. Malo. Znači, hvala nam investicije, kvalitetna, kvalitetna, dobra cijena za naše proizvode. Ne znam, kod nas je sad cijena nečega preniska kaže se, previše robe se proizvodi. Ne, recimo, Francuska ima 20-30 puta već je počin, tamo nisu niske cijene, tamo su cijene normalne 50-70% su veće nego, nego kod nas, a svega imaju daleko, daleko više. Znači, ničeg se ne proizvodi previše. Da, znači, tu je, tu u stvari država može pomoći po vamuša mišljenja. Država može pomoći, da je država mogla pomoći, ona bi već pomogla. Evo, Što biste savjetovali svoje djeci u tom slučaju? Da nauče engleski jezik. <laughs> A, ba, jel biste im onda savjetovali da odu vani? Šta bi savjeto? U biti, svako treba nešto proći, treba nešto iskusiti. Neka idu van, neka probaju, ništa ih ne košta. Jednu godinu, dvije godine, neka vide da li bilo šta, da li je to drugi grad, da li je to u ovo vamu gdje sam ja, da li je to druga država, drugi kontinent, neka prođu, neka vide. Neka se sami na kraju odluče. Da li će me poslušati ili neće, to je njihov izbor. <laughs> Ali vi ste ovdje uvijek. Ja sam uvijek tu, da, sad na njima i šta će oni napraviti. Svako bira svoj život. A kako izgleda vaš tipičan radni dan, recimo? Tipičan radni dan? Znači... <laughs> Ujutro, kako bi rekao, žena spremi doručak radno dijelo, idemo sređivati strojeve i idemo raditi. Znači negdje 7-8 sati ujutro i do 9 sati navečer, 8 sati na večer, Nekad se radi i do 2 ujutro, znači po 15, 16, 18 sati dnevno to je normalan radni dan. Pa puno radite. Definitivno. <laughs> uh... A, kada onda imate vremena recimo za neke izlaske u grad ili u kino ili godišnje odmore koristite li? Da, prvi drugi mjesec kad izima tad nema puno posla. Eventualno ako kiša nas otjera sa polja, moramo ići kuće, tada si možemo nešto isplanirati. Ili ako nismo u tolikoj gužvi, ako odradimo jako dobar dio posla, tad možemo izaći, odemo par puta godišnju kino. Ili na do grada provozamo se negdje s motorom ili veći šta, tako da uspije se s vremena na vrijeme naći. Nađe se vremena da. i za zabavu. Da. A kolika su vam djeca? Pa imamo dvoje djece, Čerkica je 7 godina, sad će 8, drugi razred, sin je 6 godina. Znači oni su ovdje u Novim Jankovicima u školu. Tako je, tako. Idu pješke u školu. Idu pješke u školu, škola je bliza, blizu, tako da nema nikakvih problema. Koga još imate u obitelji? Pa u obitelji je nas ukupno sedam, ja i suprug, dvoje djece, suprugov brat i baka i djed. O, pa je, kako to... Funkcionira sve zajedno, tri generacije. Pa evo, za sad deset godina funkcionira dobro. Slažete li se? Trebali bi snimiti TV show. <laughs> <laughs> e, onda će jasno da to funkcionira. <laughs> bude. Znači, generacijske razlike su možda... E, Ude, ja uvijek kažem da da ima to i prednosti i nedostataka, puno puta odem ne brinem se za djecu, baka je tu puno puta i ja uskočim njoj kad nešto treba tako da funkcionira za sad funkcionira evo sada nam je došla i te, ja, najmlađi ili najmlađaj član obitelji imaš mlađeg brata? da i ti si sada drugi razred? Da. A brat? Na godinu će prvi. Neće ne ide još u školu. Onda ćeš mu ti sve reći šta se događa u školi. jel tako? Kako ti živiš u Novim Jankovcima? Ljepo. S kim se družiš? Sa prijateljicama. Koliko ih imaš? Puno. I koliko vas ima u razredu? Šest. Šest naravzimo u razredu. Teja će nam reći čime se ona bave. Čujem da je veoma aktivna i sa mamom ide u kudu Nove Jankovce. Jeste išli negdje na nastup? Da. A šta ti želiš u životu? Šta ćeš biti po zanimanju? Si razmišljala o tome? Da. I šta si smislila? Biti sudnicu. Hoćeš biti pravnik ili sudac? Da. Pa to nisam nikad čula od djeteta. Jel' si ti to već ono pripremaš nekako? Da. Šta radiš? Gledaš e, serije o tome ili tako nešto? Ne. <laughs> ja mislim da ona što biti odvjetnica. Ne? Da. Odvjetnica, da. A brat, kako se s njim slažeš? Ne, ponekad dobro, a ponekad loše. <laughs> Ko je zločest, ili on? On. On je zločest, naravno. <laughs> ja bih se kozitiv ti više Razgovaramo sa najstarijim članom obitelji, Barišić, gospodin Marinko Barišić. Dobar dan, kako ste? Kaka je godine, takav ja. Koliko imate godina? Osmo deceniju započeo. Ali se dobro držite? Pa, hvala Bogu. Zdravlje služi solidno. I učestvujete u radu OPGA? Ili Ponešto. Ponešto. Koliko mogu. <laughs> šta vi još radite? O šta, šta? što pomalo. Pripomognete oko strojeva ili... Pa pretežno nešto malo oko toga, ali plodare di te svake. U kom smislu? Dajete savjete? Ne, to, to provodimo. Provodimo. Plodare di li je takva grana moraš i o tome računa, inače se gubitnik. Uh -huh. Gnojbe, zaštite i tako. Šta ste vi radili u životu Odio kooperaciju u 41. godinu. Ovdje u selu? Da. Peze u Jankovci. Jankovcima? Peze Jankovci. Poljoprivredna zadruga Da. I tehnolog bio deset godina. Pa onda ste vi tu najstručniji u suštini u vašoj pa obitelji? Pa imate agronom po struci I agronom? Da. A kako vi vidite život ovdje prije, recimo, usporedbi sa sadašnjim životom? Pa mogu reći samo to, da... Situacija se mnogo promijela za vizavi sela. Ne samo Jankovac, već uopćenito ovoga dijela. Ovaj, privreda je propala. Da bi neki, što kažu, novi proizvode bi se čovjek mogao baviti, to nije tako prekonoći noći. Ti u poljoprivredi drugo je kad čovjek ide kupiti, sad jednu šteku cigara, ove vrse, sutra ide kupiti drugu, onda treći dan treću u poljoprivredi nije tako. Vi da bi imali, ako je reč o raspode, vi morate nekoliko godina raditi da bi dobili osnovno stavo, tako i da bi radili ratarstvo. Vi morate imati mehanizaciju najsavremeniju. Inače, ono doba što je se nekad bio maksimum 10 hektara istime time, to je mogo raditi Fergusončić danas, ne mogu danas, treba i traktor pa 200, 300 i više kuna. Inače, ne ide više na onaj način, a s druge strane, sve to skupo i to je teško doći. Na manjim povšinama, a i koji rade nešto više, ti još nekako mogu, mislim na površine 200, 300, 400, 500 ili više hektara, je li tako ima proizvođača koji rade, ali tako u selu danas 2, 3, 5 u Vrglave. Tato, šta onda oni drugi mogu biti? Samo socijalni problem. Jer ova mala domaćinstva što su imali, dali dvije muzne krave, dali 10, 15, to je sve propalo. Tako da od toga faktički, znači ta familija je vugašila od će živjeti, šta će privređivati, ne mogu svi biti ovaj na. U, u državnom poslu i na fiksnoj plaći, to je toliko, a šta ćeš vratiti, to je druga stvar. A ovamo ti ovo sve, ovaj prizvonja je pod vedrim nebom. I ako ne možeš sve urat na vrijeme, ako ne možeš dobiti isplatu, tako da je bilo, neki su propali što drugi nisu platili, imali smo samo agenciju za plaćanje, ministarstvo poljoprivrede je uno za 4-5 godina. Ovaj nije platio ovoliko, onaj nije isplatio onoliko. E sad koliko će ovaj gospodin ministar Tolušić urati? Za sada je za moje gledište dosta napravio, a nadam se da će još. Mm -hmm. Jel ipak poljoprivreda je nešto koje treba uložiti danas, kunu u nju, a ne kad ovršiš još da čekaš pola godine ili da te čak neko ne isplati. Da. taj tvoj trud i, i, i, i, i tvoj proizvod. Kao slučaj što se desilo i u Đakovu, u kome ono nikad ti poliprivnice nisu dobili. Mislite i, na ispok... onaj slučaj sa brašnom, da, sa, žitom. sa žitom, da. Uh -huh. A, kako vi onda obstajete? Koje vama, recimo, ko vam daje savjete da jeste to vi? Pa niste, jer... ide se nešto kroz internet, ide se kroz ra radionice, Zimska predavanja u kontaktu sa proizvođačima i sjemena, gnaiva i svega toga. Zašto mi se stavili uvijek u kontaktu? Što mi nije jasno zovem. Zato i to sredstvo šta kamo i kako i. Znači niste e, počeli ekološku poljoprivredu? Pa nisam. Treba puno truda i treba svega i toga. Tako da to je malo, malo ne smije zastati mora dobro čovjek da shvati šta želi postići s time. Nije to samo ja sam posao pa onda pustiš brigu od projeća do jesi nema, negdje to tako. A ako pustite da ovaj preuzme korovske vrste onda od toga nemaš ništa, to je propast. Da, naravno. Mora se stručno raditi. Mora. Ovoj, kako živite u selu, je se bavite još nečim osim ne, eto, čisto samoratarska proizvodnja je li idete ne, u neka društva, kudove PVD pa, kao sam, vaši sinovi i snaja dok sam mlađi bio bio sam i u nekim član i bilo je svega bio sam na, na, na mnogo mjesta gdje nikada nisam trebao biti <laughs> <laughs> i kako to objašnjavate <laughs> pa lijepo gdje šta bilo, Marinko je prvi, gdje šta ide Marinko je prvi, sada vrijeme je prošlo svoje na mlađivo svjet ostaju, sad smo oni neku. A, ne. A kako onda stariji ljudi ovdje u selu žive? Pa od Jel? mene i mogu prebrojati ubrzo koliko ima starih tako da, <laughs> oni su već sam <laughs> vjesnu počinku. <laughs> Možeći ja ubrzo tamo vrijeme. <laughs> pa dobro ovo, <laughs> ne izgledate tako ovaj šta bi recimo penzioneri kao vi trebali u selu Pa ne znam bio sam bevo, politički aktivan u, u općinskom vijeću sad do Projetors Tako u u kad sam krenuo već sam bio negdje u nekim strukturama ovaj i mnogo sam i noviteta uvodio kroz kooperaciju sortimente i tako Uh -huh. za taj radi dio tako da smo imali jako lijepe rezultate mislim, govorim prije rata uh -huh. ovaj naspram nekih drugih organizacija koji su djelovali u to doba na ovim područjima jel ovaj jel te poljoprivrednike isto je trebalo educirati, trebalo je upozoriti ne sad da on može naučiti kemi ili biokemi sve skupal ali može naučiti bare viziološku ocjenu po pogledu na bilku, šta treba uraditi ili tako. Uh -huh. Znači, vi ste bili, kako da kažem, stručan u svom poslu i uh -huh. doprinijali ste onda i zajednici u tom smislu da pa, se Pa, tako, napredili. mislim da jeste i bilo mi, kažem, suda? Gdje ste bili? Na kojim funkcijama? Pa, od predsjednika socijalničkog saveza, onda od predsjednika nakonjenog kluba, onda član kuda. Onda ovaj, drugi omladinca ajde par puta aktivira da si oni počnu djelatnost. Onda dok sam agitirao da bi se osnovalo i društvo, žena, Jankovaca i toga je bilo. Onda moraš pronaći osobu koja će to provesti. Neću ja provoditi, ali provesti neko drugi. Ali tako da imali smo što se tiče tog kulturnog dijela i spolskog dijela životu Jankov, smo solidno. A solidni su bili i, i, i, ovaj, i rezultati. Pa nekada se pričalo da su Jankovci držali pijacu u Vinkovčku. A danas je više nema. Ne znam da ima dva, tri da idu na pijacu. Mislim to u Vinkovcima? U Vinkovcima na tržnici. Dobro sam neko pijaca. Pa dobro, <laughs> a, da. Ovaj... Imate i suprugu, još da. isto živi s vama obitelji. Svi skupa. Svi ste skupa. Svi da. smo skupa, i stari, i mlađi sin, i ima mladi dvoje unučića. I tako. I slažemo se, do, mora se dogovarati, drugačije ne ide. To je veoma neobično u današnje vrijeme, da svi zajedno žive. Pa čujte kako gdje. Kuća nije tjesna, kočelja nisu bijesna. Tako je, tako je. Um, Jer vi idete negdje? Imate li vi neka, recimo, izlaske sa svom suprugom ili idete li na more? Teš su mene bube sve prošle. <laughs> Mislim, isli su, što sam rekao, i mlađen stino, ti svoj gospođer proveri ono kako sema moju, bit će zadovoljno. <laughs> Šta biste vi savjetovali svojim unucima, recimo? Pošto djeca su već izabrala svoj život, ali dje, još su tu unuci. Dobro, unuci su mali. Ja samo kažem jedno, koliko ja znam od mojih roditelja, ona sve skupada nam je uvijek. Sva pokolenja su živela od poljoprivrede. I hrana se mora prizvesti. Čovjek mora trošiti tu hranu da bi preživio. E sada, kad je trend? Da li je ekonomsko, da li nije? Nekad je bolja godina, nekada je lošija, nekad su cijene lošije, bolje. Tako da to ima više faktora. Uh -huh. Zapamtio sam i jednu godinu kada je kukuruz bio najrodniji, bio je najskuplji. A kada je bio, podbaci urod, podbacili cijena. Tako da nije to sve malo rodilo, bit će skupo. Bude i obratni slučajeva. Da. E sad sve šta se je dešava na svjetskom tržištu. Kako ste vi preživjeli ovu krizu i ekonomsku i, i, i šta radite recimo ako je godina loša, ako vam podbaca u sjel. A šta je ostalo? Ostalo samo da se nadaš da će naravno biti bolja. Moje... Nema. Nismo propali, ali zadnjih četiri, godina malo je se i, i, i razvoj i malo je zastao. Nemalo dosta. Teško je to reći jer možete i potrošiti na nekoj kulturi danas da ovaj koja je ispod cijene, ona je ima drugu kulturu, pa ona je bila na cijeni on je postigo, ja nisam ali ne mogu jasnati šta će biti godin dana u rekao i tako podoprivredne emisije ovaj za ministarstvo poljoprivrede, valjda i tamo ima neko onda dok je bilo jače djelovanje, valjda i tamo ima neko ko zna kako teče proizvodnja u poljoprivredi. samo što isekli to su isekli na na TV-u, ali sam bio isto tako 77. godine, znači prije 40 godina, na jednoj ekskurziji u Holandiji i Danskoj. Oni znaju sve godinu dana unapred. Još prije 40 godina. 40 godina. Da. Sve se znam unaprijed I ako je šećerana, proizvodnja šećerana ili ako je proizvodnja mlijeka, onda farmeri su isto imaju svoj udjel, i onda šta se posvijde na svjetskom tržištu? Jer ako mneko, nije samo mneko, tu su i putari, sirevi, šta ja znam, šta su ima od tih proizvoda. Šta sve ima tog Onda šta se pozigne, onda se tako dijeli, Ako je podbačaj na tržištu, dobit će manju cijenu, a ako je veći, dobije veću. Sve se izračuna kad smo bili u Danskoj, najveća farma, u ono doba na kompiterijski se mogla obratiti za 17 minuta. A šta se kod nas može znati? Jedničak smo predali u koncu šestog mjeseca i još se očekaju kolika će biti cijena i dan danas. Pivarac. Da. I danas još je ne zna cijena, a ne nešto drugo. Tako da to jako sporo djeluje. Ja sam mislila da će ministarstvo biti to koji će ozakoniti koja je cijena minimalna, a ne prepusti se ovim prekupčim ovo. On zadršnji mjesec, dva dana u svom objektu, onda cijenu skaču gore a ja više nemam. Moram ja podmir svoje obaveze prema drugim dobavljačima. Znači, prisilje se da prodaš u najgore, kada je najjeftinije. A ne može svako podoprivno gazdivstvo imati svoj sladišni prozor. Da li to bilo podnos sladište, da li neka šupa, da li silos, silos bi još bolji, ali ne može sve to košta. Da, znači, ne možete dugo skladištiti, a cijena je, na primjer, loša tako... i ne možete onda... Pa lošija je, najmanja je užet. Da. I sad onaj koje primorano mora prodati da će podmiriti. Inače ako idu kamate idu zatezne, sve kad sam vedeš po onom prvom primarnom proizvođaču njega sve kači i sve da mora platiti. A onaj drugi, da li će tebi splati sada, da li će onda o tom potom a, jel možete ići u investiciju izgradnje silosa recimo nekih svojih pa sve, ali moraš imat projekte moraš imat para, para bez love ništa ne ide jeste aplicirali za neke projekte mm, jesmo za, za mehanizaciju ali nismo za ovo za silos i ovo nema love malo je, košta to puno da, da, da tako je to treba milijon kuna, evo ovaj milijon eura tako je, da tako da nije to malo ne. A tržište je nesigurno. Ti sad imaš ovu cijenu naravno da li će biti oko dali manje. Samo vi ću kaže, tak bit će tako. Ali nema onaj minimum koji je minimum za opstanak. Pa kako onda vidite budućnost ovog sela. Pa sve se mora dotjerati ne pod konac ali bi trebalo svi faktori da budu u tome dijelu. Ne može biti, ne može biti ovaj. Uh, jedan kilogram kruha 10 kuna, ili vekna od 700 grama 7 kuna, a da pšenca bude kuna. To, to, to ko zarađuje? Neka smo dali dve kile brašna za kilogram kruha. I to je bilo to. A danas ti moraš dati 10 kila pšence, gdje dobiješ 7-8 kila brašna, i ono 7-8 kila brašna naprijed 10 kila kruha. u naši vodu, raču na sveto i opet su u minus. tako I kako može ovaj izdržati na srebu? Teško. Tako je. Ja vam se zahvaljam na razgovoru gospodine Barišić, i eto, sve vam najbolje želim. Dobro, hvala. I drugi puta, će biti bolje. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.